А тепер, мені здається, нічого важливішого за ті наші дитячі зустрічі в нашому житті не було. Принаймні в моєму. А скільки ми вже з тобою наново знайомі? Вже, певне, кілька місяців? Від весни. Нас тягали до нотаріальної контори з першою травневою спекою а зараз перші осінні холоди. Так, на дітей понадягали капелюшки з вушками, і морожениця вже не привозить до скверика свій чарівний лоток, свій божественний лід. А я також згадав нашу мороженицю, коли я вперше прочитав ці рядки. Десь у шістдесяті роки. А скільки ми були знайомі тоді? А тоді ми були знайомі... Ми були знайомі... Мені здається, трохи більше року. Так-так, від літа до літа. Ти зникла влітку. Бо мені бабуся сказала, що лідочку, певне, вивезли на дачу. Але й на осінь ти також не з'явилася. А я чекав. А мене нова няня Марія Максимілянівна водила в Павловський садочок. А там не було рибок. Хоча й був фонтан. А, до речі, куди тоді поділися наші рибки? Ти ж їх пам'ятаєш? «Так-так, пам'ятаю, такі червоні, великі». «А ми ще питали твою бабусю, чому вони золоті, якщо червоні?» «Пам'ятаю, що питали, але не пам'ятаю, що вона відповіла». «І я не пам'ятаю, але пам'ятаю, ти розповідав, ніби знаєш, хто забирає рибок». Я таке розповідав. А ти хочеш сказати, що не розповідав? Я не пам'ятаю. Хоча зникнення рибок восени цікавило і мене. Ти казав, що вночі приїде великий прозорий акваріум на колесах, як молоковоз. Я розповідала про нього своїм дітям та онукам. Акваріум, який розвозить рибок по фонтанах навесні, а восени забирає. А вперше я почула про нього від тебе. А я не пам'ятаю. Те, що казали нам, запам'ятовується значно краще, аніж те, що сказали ми самі. Мабуть, так воно і є. Але це, мабуть, стосується того, що було дуже давно. Та ні, і того, що недавно також. Я запам'ятав, як ти сказала, що не хочеш біотуалету у своїй кімнаті. Ми ще тоді довго сміялися. А зараз, Васю, цієї проблеми вже нема. Тепер я не п'ю чаю вночі. А розмовляю з тобою. А то просто не могла існувати без того нічного чаю. Від самоти могла випити кілька чашок. То твої родичі мають бути вдячними мені. Так. Добре, що ми знайшли одне одного в цьому світі. Що ти сказала, Лідо? Я сказала... Добре, що ми знайшли одне одного в цьому світі. Невже ти не чуєш, Васю? Утім, то річ, що чую. І дивуюсь цим словам. Жодна жінка не казала мені такого. А я не жінка. Я маленька дівчинка. У ботиках на черевичках. У синій плюшевій шубці з пелеринкою, здається. І муфточка в тебе також була. Була. А у тебе? у тебе було коричневе пальточко з великими металевими гудзиками. Так. Я й не запам'ятав би його. Хлопчики менше запам'ятовують таке. Але є моя світлина в цьому пальті, де я з батьками. А нашої спільної світлини нема. Я нещодавно перебирала свої шкільні та університетські знімки. Тоді так не клацали все поспіль, як зараз. А зараз зовсім інше життя. На добраніч, Васю. Скоро ранок. На добраніч, Лідо, не забувай, телефонуй. Сьогодні випав сніг. Так, Васю, і в нас на лівому березі випав сніг.